Всі тремтіли в лихоманці. Бояні лебедів. Огонь, огонь, огонь, загинемо без огню. Недалеко знайшли присипаний снігом корч. З великим зусиллям очімхали галузки та відтяли його при самім корінні. Та як розпалити вогонь замерзлими зеленими галузками? «Виймайте Шекспіра, Гетти, Канта, вони нам тут придадуться», – глузував Добровський. Але ще три дні тому вони мусили спалити їх. Сабо глянув із презирством на скрипку Штранцингера. Те Рахкало придалося б дуже на вогонь», – шепнув. «Дай спокій», – відповів Добровський. «Оця скрипка – це його очі». Кожний відтяв сухий шматок зі своєї одежі. Однак огонь погас. Сабо почав із якоюсь дивною рішучістю. Щоб вогонь горів, не вистачить кілька оночок. На це треба цілого убрання. Добровський глянув на нього допитливо. «Відкиля взяти цілого убрання? Коб тут іще був труп серба?» Сабо відповів зі спокійною жорстокістю. Незабаром найдеться між нами не один труп, менше або більше, одначе треба, щоб це сталося вже скоріш. І «Як ти це міркуєш?» – шепнув ніколи, чи жахом подався назад. Віддирання шматків одежі безцільне. Сентиментальність, смерть. Твере думати, Сяк чи так, один із нас найскоріше згине. В поглядах товаришів бачив Сабо мовчазне і тривожне питання і відповів. Ну, як уже мені слід висловитись виразно, то один із нас мусить умерти. При останніх словах Саба, нова строя морозу, студена, наче смерть, нагло прошибла душу й тіло товаришів. Щось нараз, наче, обвалилося в них, і зрумовище якась несамовито люта сила почала скоро-скоро вимітати марні останки життя і надії. Блудними очима глянули на Саба, котрий сам, наче, злякався своєї думки і, мабуть, у бажанні злагодити її враження, додав після короткої мовчанки – а Для загального добра. Добровський глянув йому бистро в очі і вицідив поволі крізь зуби. Для загального добра гинь ти. Ні, я ще хочу жити. Але наш товариш Бояні радо згине. Його свідомість ледве вже блимає. Знаєте, що він забув навіть своє ім'я. Бояні, як тебе звуть? Бояні ставли би діти, всі останки його душі були на його устах. Я хочу жити. Хочу жити. Жити ми хочемо всі. Та кому в голові те, що ми хочемо? «Ми мусимо. Хто хоче мусити?» Обині ставли би діти, наче би останки його душі були на його устах. «Я хочу жити. Хочу жити. Жити ми хочемо всі. Такому в голові те, що ми хочемо. Ми мусимо. Хто хоче мусити?» Настала лячна мовчанка, серед якої вони старалися розібрати цю жахливу думку у своїй гарячкою виснаженій свідомості. «Хто з нас пожертвується добровільно для других?» напирав Сабо, повторюючи все на нову свою убивчу гадку. «Я» – перервав мовчанку сліпий. «Я» – пронеслося глухо з уст пшелуського. Оба вони все мовчали. Здавалося, що вони тепер на те тільки й відзискали мову, щоб попрощатися з життям. Добровський сказав, «Ти стань собі на боці, Штранцингер, ти святий, нічия рука тебе не торкнеться. Але що з тобою, пшелуський? нагадував Сабо, котрий помітив, що другі, здається, годяться з його лячним наміром. Маєте кріс, відповів Глухопшелузький. О, Боже, не дивімося на добровільну жертву наших товаришів. Пождім. Доля сама вирішить, кому з нас найскорше вмерти, батька Ніколич. Всі зрозуміли. Хто з нас найслабший, питав Сабо і глянув на Боянія. Бояні затримців, і його сині уста ще більше посиніли. Я даю ось яку раду, сказав Сабо. Не сміємо згинути з морозу, заки розпалимо вогонь. Наше тіло та прокляте стерво вже зовсім деревіє з морозу. Будемо бігати і скакати довкола цього корча. Біганням огріємося трохи, тоді про мене роздираємо наші дрантя на вогонь. Але як я впаду і не матиму більше сили, тоді плюну на дальше нужденне життя. Тоді здеріть з мене убрання і жийте. Тут Сабо викривив уста з якимось дивним глумом і додав. Взагалі, хто з нас першою падає, вже не встане, це стане нам усім у пригоді. Німий жах охопив їх. І хоч бустяною грозою проймала їх оця думка, начебто са смерті устряла їм у мозок, то все-таки всі вони чули, що незабаром один із них мусить перший згинути. Так мусило бути. Без найменшої тіні спротову почали людські скелети, замерзлі з морозу, смертельно вичерпані голодом, бігати й скакати довкола корча. Лише одна думка вводила в рух їх закостенілі ноги. Скачи, скачи, витримай, а то, може, твої власні товариші тебе доб'ють». Штранценгер стояв на боці. Пізніше ходив чотири кроки вперед, чотири назад. Спершу могли всі ледве рухатися, а після вже ходили жвавіше. Ніхто не хотів заставитися позаду других, щоб не показати, що він найслабший. І було видно крайню напругу їх останніх сил, по дико заіскрених очах, по судорожно затиснених зубах, по напучнявілих жилах на чолі, на висках і на шиї, і по барві лиця, котре з землисто-темного і брудно-сірого ставало чим раз більше фіолетним.